2000 eta amazazpi urte mugajiaren ondotik ziklopolitiko behi batean sartu garela azpi marratu du EH bai alderdiak. Bailu ezagupenean, bai gatazkaren komponbidean eman diren uxatxetan. Elduden biltzak nagusiak, elburu behiak argitan emanen ditu, mainan ere antolaketa eta bat bostkatuko da, Nikolaj Bleine entuten dugu EH kidea. Hoitara zibar da, ehatxe bai egitura gisa aski behia dela egitura dugunen 2018 eta uh, iru urte basata uh, ibil molle horrekin oartzen gira karts batzu bat ditugura bestimogimendu guziak bezala. Eta ambizioz diokatzeko geroari begira, efikazagoak izaiteko, eraginkohagoak izaiteko uh, behar dugu egitura ere uh, behitu. Beraz nahi da uh, zuzendaritza behi bat osatu eta hori apil erditsuko uh, eginen da. Gehen bat ahloetako esperientziarekin gure militanteak eramaiten dituzten Uh, borroka edo elkarteko uh, lanari esker aberastu EHB-en proposamen uh, politikoa eta beti hori nahituz erriko taldeetan, errietan baitugu gure uh, erroa. 2000 abitik gaur arte izan hauteskunde zikloa biziki modu baiko rean bukatu dutela, baloratu dutte emaitzen arabera erruaren indar politikoa eta azkerreko lehena da EHB-i. Eman ikain zina EHB- bildurekin zuzena izatekoa sedea ere era dute.